Ba, eragozpen fiskalaren inguruan hitz egiten, e, ba, jarraituko dugu eta horretarako ba, gurean mirari beraz arte daukagu Kaixo Arratsaldeon mirari. Kaixo Arratsaldeon. Bueno, ba lenik eta behin eragozpen e, fiskala aipatzen dugu, aldikuzu azaldu zer den hori. Bai, bueno, aurten errentaren aitorpena egingo duen pertsona guztiei zuzendutako proposamen bat da gure dirua gure lanaren fruitua, bankuetara edo armagintzara, edo gure pentsamoldarekin ados ez dagoen beste ataletara, joan beharrean herriaren onura eta bertako ekonomiara susantzeko modu bada. Mm -hmm, Ezan barra dugu, ez dira, lehenen euskal herrian horrelako ekimen bat, horrelako iniziatiba bat e, pa martxan jartzen dela, nu, dator. Ez, ekimen hau aspalditik burutu izan da insumisioaren mugimenduaren barnean, E, kasu honetan gastu militarre egindako eragozpen fiskala izan da. Hau da, urtero, pertsona bakoitzak, gastu militarra ordaintzeko jarri behar duen diruko estimatzen du, eta errenta ditorpen egiterakoan, diruko puru horri objezioa egiten e, zion, Eta, bueno, ba, berak espresatzen zuen gutun baten bidez, bidegabekoak iruditzen zitzaizkiola eh dirusail horiek. Baina kontuz, diru kopuru hori beste proiektu batzuetara bideratzen du eta horrekin ba ordainagiri baten kopia bidaltzen zuen. Mm -hmm. Horrela egin da, ideia da ba desobiditza eta eta aldi berean eraikitzea mm -hmm. ekonomikoki beste e, sistema bat eraikitzea. Hih. E pixka izango zen estimazioa aurtengo, bueno, hain ba, e, zuzen ere barrenta aitorpenari dagokionez edo zerga bilketari dagokionez. Aurtengo errenta aitorpen egiterakoan kontutan hartuko genituzkeen datuak dira ba mok talde antimilitaristak egindako kontuetan oinarrituak. E, estatuko aurre kontuak kontutan hartuz eta urtebukaeran benetan gaztatutakoarekin konparatuz egiten da estimazio bat. Hala ere oso kalkulo zaila da, zeren askenean, asken finean, gaztu militarra oso dispersoa da, e, kamuflatuta dago ministeritza askoren artean, eta gainera urtearen bukaeran aurrekontutan jarritakoa baino asko ere gehiago gastatzen da bukaeran. Beraz, bueno, gauza guzte hauek kontuten hartuz, mokek e, bizen zenbaki manejatzen ditu. Alde batetik, gastu militarra ditzen dena, eta beraientzako hau da defentsa Ministeritza, Atzerira Aportazioa, Ikerketa Militarra, Zor Militarra, Fuerzas Armadas eta Guardia Zibilari dagozkionak. Hoiek dira, e, aurre kontuaren, euneko bostkoma Eta beste aldetik Mokeek ere honi erantzen dio beste gastu bat. Eta hori da berak deitzen dio gizarte kontrolari e, deritzona. Hau da, kasu honetan izango litzake ba, Gartzelak, e, Polizia Nazionala eta erkidebo bakoitzeko poliziaren gastuak. Beraz, honi gastu militarra Gehitzen badiogu denera izango litzake eguneko zazpikomasei. Denera, pertsona bakoitzak ordaintzen duena, zazpikomasei hori da, bosteunda larogeita sortzi koma euro. Eh? <hazurra> Bane, pertsona bakoitzak gasto militarari ematen diona urtero, urtero. Bai, dira, kantitate ikaragarria da, ez da? Bai. Benetan, kontuak ater arte, inorrek ez taki ez, zenbat diru ematen diogun. Hor bueno, mokek e, proposatzen duena da, e, kantitate horri egitea. Uh -huh. Hori bai, gastu militarrari objezio egin nahi badiozu. Baina, azten bagara adibidez, ba, zorraren kontuarekin, e, momentu honetan, aurre kontuaren eguneko hogeia izango litzake. Uh -huh. Bera, spentsa e, bosteundalaro gita sortzi bider, iru. Mila bosteun. Bakarrik zorra ordentzeko. Uhum. Morduan, bueno, norberakera dezake ez du zergatik izan behar ere bosteun da laro eta euro hori e, simbolikoa ere izan daiteke. Egun euro egitearekin zerbait egiten ari zara. Uhum. Eta hori nola, gero nola aplikatu daiteke, hau da, e, alde batetik, e, bueno, hor e, eragospen fiskalea egiten e, zaie, E, aipatutako e, bueno, gaztu guztioi, baina baitarea aukera dago ba, e, diru hori beste leku batzuetara bideratzea ezta? Bai, bueno, hori norberak e, erabakiko du oso pertsonala da, baina gure proposamena da, ba hainbat gizarte proiektu ezberdinen e, proposamena. E, denaren zure pentsamonadekin bat egiten duen edo zein egitaz mori e, mandi ez aiokezu, eta guk proposatzen ditugun e, elbideak, badira, tokian tokipko proiektu eraldatzailak. E, jartzen ditugu adibide batzuk, baina izan daitezke beste batzuk. Eh? Norberak nahi dituenak, ba, ez dakita dibidez jangela sozial bat, edo eh, guk proposatzen ditugunak dira bertakoak, eh, Lakasita gaztetxeak, edo Angula Berria, edo Herri Kooperatiba, Aldatxa Baratza, Sisare Baratza, oda Bidaso aldean eh, dauzkagun mm -hmm. eh, taldeak. Bai, proiektu Herri proiektuak ale, alegi, mm -hmm. eh, herri mugimenduko Bueno, hainbat eragileak eh bueno, hain, e, bueno, hain zuzen ere, ba Gipuzkoan eh jasotzen den errenta, bueno, egiten den errenta aitorpenaren inguruan eh hitz egiten ari gara. Hau da, bueno, ba beresiki gure kasuan bai Irun eta Hondarribiko, eh bizilagunei zuzendutako bueno, informazioa da. E, adibide praktikoekin eh, jarraituz, eh, behar bada batek pentsatu dezake bai eh bueno, ba, nere diruaren zati bat eh bideratuko dute bueno, aipatu ditugun eragile hauei, hori nola irudikatu daitek, gau da, bizilagun batek esaten baldin badu diru kantitate bat kasu kasuanetan, balakasita gaztetxeari bideratzen diola, hori diru kopuruari modu zu zen batean e, lakasita gaztetxeiera doa nol izaten da. Bo, bueno, badaukagu hemen e, kontu korronte zenbaki bat. Eta hor hogei e, bueno, digituak ematen ditugu gure triptikoan, eta hor ba, jarri ezak zuzuk, kasu honetan guk proposatzen ditugunetako bat e, hartzen baduzu, ba izango lintzake ba, kontzeptuan jarri aldatza baratza, edo e, sisare baratza taldea adibidez. Hau da guk proposatzen ditugunen artean, baina bestela bada ere, kanpotik e, dagoen beste proiekto bati baldima da ere, ba, besterik gabe ingresoa egin, eta horren e, kopia erantziko zenuke errenta hitorpen egiterakoan. Ezan bueno, barra dago, batxetasun gehiago baita izagiteko, edo eskuratzeko, zuek e, ba, informazio bulego bat baitare e, zabaltzen duzuela, e, asteletan izaten da, eta irunen. Bai, irunen. E, kale nagusian, bosgarren zenbakian, Erletxean, Erletxe bulegoa deritzonan, uh -huh. astelenetan bostetatik zazpitara. Bertan gaude, ba, edozein e, zalantza baduzute, alde neurrian beintzat argitzeko. Ta baita ere badugu blog bat, irekia, e, zuek triktikoa eta e, informazio gehiago begiratu nahi baduzute kontsultatzeko, eh? Uh -huh. Ba, eh vbikoitza.vbikoitza.erletxea.org bidean ikusi dezakezute guk prestatutako e, triptikoa, informazioa, gure bulegoaren ordutegia eta bar. <hums> baitare, elbide elektroniko bat, aipatuko duguna, desobedientzia fiskala, bildua, erletxea.org. Eta bertan baitare idatzi, e, bueno, ba dezakezue, informazio geio, e, beharro aldin duzue. Ez dakit mirari zerbait geioge faltazea igun e, zera aipatzeko. Bai, bueno, e, orain arte komentatu duguna, ba, gastu militarari objezio fiskala dela, baina pasaden urte hasieran beste ekimen batzuk aleratu direla. Ba, diabetes, orain komentatu dugun estatuko zorraren ordainketari bideratutako e, kontu objezioa egitea edo bankuen eh erreskatea egiteko erabili den diruari edo monarkiari bideratutako diruari objezioa egitea. Eta beste aukera hauek, derecho de rebelión izeneko ekimenak proposatu ditu. Mm -hmm. eh, Kataluniako hainbat kolektibo eta pertsonen aldetik. Eta ekimen oso interesgarria dela iruditzen zait, kontutan hartzekoa. E, ekimen honen fruitoetako bat, desobedientzia ekonomikoaren gira liburuzka bat da. Liburuska honek ekonomiaren arloan burutu ditzakegun desobedientzia ekintzak azaltzen ditu, eta besteak beste autogestio fiskala egiteko deialdia luzatzen du. Interesa bat duzute oso erresa da, sartu interneten edozein bilatzaileekin, jarri manual de desobedientzia ekonomika, uhum. eta erdara eskuratu dezakezute, baina badago momentu honetan lantalde bat ba, euskaratzen ere bai. Aha, orduan baitare material hori, euskaraz eh, baitare mm -hmm. jasotzeko aukera izango dugu. Patoko dugu a, triptikoak baitare, bueno, eh bakarrik es, pentsatzen e, dut bueno, bai irun eta inguruetan, bueno, irunen bereziki, eh leku esberetan Zabaldoko dituzu utela, esta. Bai, noski. Mm -hmm. Bai, bai. Alden <laughs> leku, leku guztietan. Benetan. Bueno, ba esker milan mirari benetan e, gorean izategatik. Zuei. Mie esker.